Du lytter til Radio 24 /7. Den originale taleradio. Velkommen til Politiradio. Med Dan Bjerregaard, Nedim Jassar og Marie-Louise God dag venner. Så sidder vi her igen. Og i dag bliver det altså bare os tre. Dejligt. Der kommer ikke nogen gæster. Til gengæld er der vældig mange forskellige ting, vi skal nå at tale om i løbet af den næste time. Og, og jeg skal måske sige med det samme, at øh, hvis, man, hvis man sidder og forventer, at nu havler vi simpelthen politiet ned for alle de ting politiet ikke får løst, og alle de opgaver, de ikke kan køre til og alt det der ikke går så skal man måske justere sine forventninger, fordi jeg tror vi kommer til også at tale med, med om, om et dygtigt politiarbejde øh, i denne her udsendelse så har jeg ikke sagt for meget måske har jeg Nå. allerførst skal vi tale om en sag, som vi også ventede i sidste uge en dom, der blev afsagt ved byretten i København i møde set med stor spænding og ikke mindst politisk opmærksomhed. Det var nemlig sagen om LTF-bandelederen Suab Khan, som var øh, tiltalt for at have troet en politibetjent midt under noget visitation i øh, København. Øh, han har siddet varetægtsfængslet, og anklagemyndigheden forlangte ham udvist af Danmark, hvis han blev dømt for det her. Jan Bjerregaard, du sad i Københavnsbyret i mandags. Der forklarede han sig selv, ikke? Der, der talte han selv, manden. Jo, for, for første gang. Ja. Hvad sagde han? Hvis vi nu tager det med truslerne først. Altså til, til det med truslerne, der siger han jo, at, øh, at det nægter han. Det har han ikke sagt. Øh, og at det, der er sådan et et øh, det, det er, at han siger så også, at selv hvis han skulle have sagt det, så vil det ikke være ment som en trussel. Og der forklarer han sådan lidt med, at han normaltvis har et øh, godt forhold til politiet, og særligt de betjente, der kommer ned i, i området, som han siger. Vi møder dem jo igen næste dag, så, så normalt så har vi et, et godt forhold til dem, og han beskriver så, at der har, øh, normalt er sådan en, en, ja, en god sjargon og han siger blandt andet, at der skulle være en betjent, der også på timme har sagt til ham, at øh, når pas på ryggen, til vi ses igen, og sådan noget. Så han, han forsøger ligesom at og betone det på en anden måde, end, end det, som anklagemyndigheden selvfølgelig lagde frem. Og, og det, som de politifolk, der lagde øret til det, opfattede, da de stod ude på stedet. Ja, og, og der skal vi også huske at sige, at der var faktisk, altså de forklaringer, der er givet fra patientene, de, de er sådan en lille smule divergerende, og, og det er sådan et sammenstykket billede af, hvad der er blevet sagt fra Jobgarns side. Det er ikke sådan, så, at uh, de er politividner alle sammen enstemmigt var inde og sige, at præcis det er det, der er sagt. Og det, det hænger jo måske sammen med, at det er sket sådan i en. I en større forsamling, der var flere personer derude, og der har været lidt ophidsestemning. Så, så det er sådan nogle forskellige brudstykker, hvor man så har, har dannet sig et billede af, hvad, hvad der er sket. Jo, dog. og med mange mennesker til stede, og bemærkninger, der fyr gennem luften og osv., og politifolkene er selvfølgelig også opmærksomme på selve den opgave, de er i gang med og så videre. Så, så er det vel det være underligt, hvis der var sådan en fuldstændig enslydende gengivelse. Og ja, det er ikke usædvanligt og, en strafsafgørelse. Nej. nej, og det man kan sige, hvor det er. Altså, en, et af sådanne øh, i forklaringen, det er blandt andet det her med, altså, der er en. en, en Betjent, der hører, at der bliver sagt, at du skal passe på, og så øh, er det lidt usikkert, om den her betjent så hører, om der bliver sagt på din ryg, eller hvad det er, men så, så det er det nede i de her detaljer, altså overordnet set er, er forklaringen selvfølgelig det samme om, at, at det er en, øh, en trusser mod betjenten derude. Nej, det er med sådan et øh, frisborg og en kammeratlig jargon med et politifolk, man øh, møder jævnligt, når man selv er i et kriminelt miljø, og med jævn mellemrum skal visitere sig til den slags. Er det plausibelt? Det er meget normalt i miljøet, fordi at politiet har også brug for at have en god relation med de folk, øh, specielt ind på pladsen, ligesom vi havde ude i Ballroom, som vi snakkede rigtig godt med. Og, de og når finde... du ser pladsen, så mener du, at Blågårdsplads kan, blågårdsplads, kan have, ikke? Blågårdsplads, ja. ja. Altså, de går find på at stoppe os, øh, ikke for at tjekke vores bil, men bare spørge, hvad vi går og laver i dag, og sådan noget. Øh, Og hvis vi griller, så kan vi godt finde på at invitere dem, og de kommer der også nogle gange, hvis de har lyst. I hvert fald. Uanset hvordan stemningen var den aften med visitationerne, så mente byretten i København, at, at han skulle findes skyldig i de her trusler, som han var anklaget for. Og det øh, udmåler man så til en straf på tre måneders fængsel. Og så kommer det, der var det store spørgsmål, nemlig skulle han så også udvises af Danmark. Jeg, jeg tror måske lige, altså hvis vi skal lige... Øh træde et skridt tilbage, og så ja. sige sådan hele, altså hele, det der sådan starter denne her uoverensstemmelse, eller de her trusler, det er jo det her med, at uh, Shob Khan skal visiteres, altså han er inde i den her visitationszonen, som er oprettet på baggrund af, af den konflikt, der har været. Og der er det altså... Øh, han fortæller nemlig også, at den her betjent retter sådan en lidt mærkelig henvendelse til ham. Øh, han, han fortæller, at betjenten åbenbart siger, hokus pokus, nu skal du ind og smide tøjet. Øh, det, det har vi så ikke hverken kunne få BL afkraftet. Men øh, det, der så sker, det er, at han så kommer ind i en, i en opgang og skal visiteres. Og det, det er jo sådan noget, man gør, hvis det er... For eksempel, man skal visitere helt i bund, altså det her med, at folk skal have tøjet af osv. Så så, Hvor, hvorfor gør man det? Jamen, det gør man jo, fordi folk ikke skal stå ude på, øh, på offentlig vej. Det øh, er det, til, det til... jeg er med på, men hvorfor skal man have tøjet af? Ja, men det, det, er, jo, og det er jo det, som betjenten også siger i retten. det her. Jamen, altså, han laver den, det, han kalder den, den gode visitation, som man så siger, det er, det er helt i bund. Og det, øh, det betyder altså, at Karn, imens patienten gennemsøger hans søj, øh, så skal Sjørup så sidde nøgen på hook. Og det er jo simpelthen... Det er normaltvis noget, man gør, hvis folk er sigtet eller mistænkt for at have stoffer på sig, altså fordi der kan folk jo gemme stoffer væsentligt flere steder, end man kan gemme en pistol. Og det var også noget, som... Altså Michael Julie Eriksen, der var forsvarsadvokat for for han var også inde på det her med, er der, altså er der proportionalitet mellem den måde, som visitationen er foregået på... Og så øh, det med, man lider efter. Og det, efter. man faktisk leder efter. Ja. Og, og, og men han sagde jo også utrygtigt, at det var ikke noget, retten skulle tage stilling til, men øh, altså han mente, man skulle have det lidt i minde. Og jeg spurgte ham også bagefter, jamen hvorfor har Søvkaren så ikke klædet over det her? Fordi det vil man jo normalt sige, hvis du har været udsat for sådan en visitation, som man mener går over jamen så skal du klæde over det. Og der siger han bare sådan, jamen... Øh, Ja, Schockarn går ikke i så små sko, og han var blevet jævnligt udsat for en eller anden, så han var ikke en, der gik rundt og klagede over alt muligt. Det, det kan man jo så ligge i, hvad man vil. Men, men, men det er så simpelthen baggrunden for, at han, altså, han bliver irriteret, og det siger han også selv i retten, at altså, han bliver irriteret over den måde, som, som visitationen foregår på. Øhm, og det er så det, der gør, at han jo så efterfølgende udtaler de her ting til patienten. Altså, er det noget, man gør tit, det her, altså dengang du var i politiet? Altså, vi trækker folk ind i en opgang og beder dem om at smide tåret? Altså ikke, jeg vil sige ikke, det, det er jo igen, det kommer an på, hvad du leder efter. Fordi okay. hvis du leder efter en, der har en øh, maskinpistol på sig, jamen, så er der ikke nogen grund til at kigge i underbukserne. Men, men det er jo klart, at altså, øh, der er jo folk, der gemmer for eksempel øh, knive og så videre. Det kan man sagtens gemme i, i sin underbukser, så det er jo en afvejning hver gang. Øh, men, men jeg vil så sige, at altså, de der øh, visitationer, hvor man går så meget i bund, jamen, det er som regel i narkosager. Hvor folk de er, for eksempel, øh, hvis man på et diskotek har fat i en eller anden, som går og sælger, har små salgsposer med et halvt gram kokain eller et eller andet, og har flere af dem, jamen de er jo, dem kan man jo sagtens have gemt alle mulige steder i underbukserne. Og så er det rigtig nok, jamen så hiver man dem selvfølgelig ud, og så går man helt i bund, og så øh, må man gøre, som, som man skal, men det er, ikke, det er jo ikke noget, man gør for sjov. Men jeg ved så, at... Ja, der, der, der vil jeg gerne lige, nogen gør det for sjov, fordi der er jo... Jeg har mødt mange betjente, der bare tjekker dig, din bil, din lommer og så får du lov til at stå, selvom de leder efter narko. Og de informerer dig også lige fra start af, at, at du er sigtet for at have besiddelse af Nago, og når de ikke finder, så frafalder det den lige på stedet. Men så er der de der betjente, der bare har det med at spille med musklerne. Og, og, og når de gør det, så ved man bare, at de ikke gør det, fordi det er noget, de skal, men fordi de gør det for at se, hvor nedgørende du kan blive som person. Og dem har jeg set, de smiler i ansigtet, mens du sidder og tager tøjet af, og det synes jeg er virkelig klamt. Hvad siger du den? Det, siger, det, må, det lyder som nogle mærkelige lyster. Altså det, jeg synes ikke, at der er noget særligt ophidsende i at stå og kigge folk i underbukserne, så, så jeg foretrækker at gøre det, når det var nødvendigt, og ikke i alle mulige andre tilfælde. Og nu men... vi er helt nede i underbukserne, så er det jo sådan, at man må, at politifolk, og det gælder jo også, når man visiterer øh, fanger, der kommer fra udgang eller besøg og sådan noget, for at undersøge, om der bliver smuglet stoffer ind i fængsel, må, må jo øh, bede folk om at tage tøjet af. Man må kigge på dem udefra, men man må ikke og man så må man sige, pille i dem. Så hvis man har en mistanke om, at en, en fange, der skal ind i fængsel, øh, øh, kommer tilbage for udgang, for eksempel har gemt noget i endetarmen, så må man, øh, må, må man tilkalde en læge, hvis der ligesom skal mærkes efter, om der har forputtet sig noget deroppe. Ja, og så, så er det det, der hedder en, en hulrumsundersøgelse, og ellers så er det som, som Michael Eriksen også sagde, at altså det andet, det er en altså der må du kigge. Ja, men... og det, det er det politifolkende måde. Ja. Ja. Og det er helt det samme, som du må heller ikke, hvis man har de her narkohandlere ind på Vesterbro, som gemmer øh, kugler med kokain ind i munden, så må du heller ikke stikke to fingre i munden på dem og jage kuglerne ud. Det er det samme. Nej, politifolk må ikke stikke fingrene ind i mennesker. Nogen som helst steder. <laughs> så er det på plads. Så vender vi lige tilbage til øh, Københavns Byret mandag, fordi der var det her spørgsmål om, hvorvidt han skulle udvises. Og det har været diskuteret også politisk. Justitsministeren har her på kanalen stået og sagt, at han ville da vældig gerne have, at han bare blev kølet ud af landet. Og det har forsvarsadvokaten Michael Juleksen flere gange påtalt, at han synes, at den her måde og fra politisk side og ligesom udtalelse om, hvilken straf, der skulle udmåles i en vaserende sag, var upassende. Hvorom alting er, så nåede Københavns byret frem til, at Betingelserne for at udvise manden, som er, har pakistansk baggrund, altså hans forældre kommer fra Pakistan, de var sådan set opfyldt. Men det er den ene lov, det er udlændingeloven, der står, hvornår kan og skal man udvise. Men så er der en anden lov, der gælder, øh, nemlig den Europæiske Menneskerettighedskonvention, som jo er en del af dansk lovgivning. Og, og, øh, og der skal man så i, i retten, de skal så vurdere dels de omstændigheder, der er i selve sagen, personens øh, forhold i øvrigt, at hans fortid, hvad han dømt for før, og så videre, når man skal udmåle en straf. Og så siger man ja, ifølge udlænding i loven, der kan, skal du udvises. Men det vil stride imod den anden lov, nemlig øh, Menneskerettighedskonventionen, hvis vi udviser dig. Der. Og derfor ender man med i byretten at sige, at man ikke udviser, men man giver ham en betinget udvisning. Og det betyder sådan set, Ingenting, så. Hvor, hvor mange har han fået, de der betingede udvisninger? Han er én gang tidligere betinget udvist, og anklagemyndigheden har, har før det forsøgt at få ham udvist, men det er blevet afvist. Fire gange har de faktisk ja, forsøgt Ja, har tidligere. de forsøgt, ikke? Så han har kun én, hvor han er blevet betinget udvist? Ja. Okay, og så den her? Og så, og det, så begyndte jeg at blive lidt forvirret, for så begyndte jeg at sidde og læse på at, jamen, den seneste øh, betingede udvisning. han Altså sidst han blev i den betinget udvisning. Det var i 2015. Og, og med en prøvetid på to år. Og så tænkte jeg, at hvis den prøvetid er udstået, så er, det, så er det jo faldet bort, fordi jeg kom til at blande det sammen med, når man i øvrigt får en betinget op. Altså f.eks. hvis du får en, en, en dom for vold på et eller andet, et halvt års fængsel, men den bliver gjort betinget med en prøvetid på to år. Så handler det jo om, at hvis du inden for de to år, så laver vold igen, så bliver din den første straf udløst, så skal den afsones. Så du, den er... Du har fået en dom, som du ikke skal afsuren, på betingelse af, at du ikke gør det igen. Det er ligesom konceptet i det. Men en betinget udvisning har ikke den samme systematik, har jeg så lært. Det er ikke noget med, at hvis du har fået en betinget udvisning, så næste gang, så, så gælder det. Altså, så, så skal du ud. Fordi det er ikke, det, afvejningen går Nej, på. Nej, fordi afvejningen er jo stadigvæk på den der tilknytning, der er til Danmark. Øh... Ja, og hvordan det balancerer med de forskellige, øh, kan man sige, sider af lovgivningen, som spiller ind i den samme sag. Fordi der er straffeloven, hvad er det for en paragraf, han har overtrådt. Udlændingeloven kan, skal han udvises. Menneskerettighedskonventionen vil det stride imod den, hvis man vælger at udvise. Og, og det er den afvejning, der foregår. Men jeg, jeg spurgte faktisk hans øh, advokat Michael Juli om man så overhovedet kunne forestille sig, altså på baggrund af alle de her ting, der blev fremlagt i retten, om man kunne forestille sig at Sjov Karren kunne smides ud af Danmark og, og det mente han altså godt man kunne og det var der også eksempler på, at øh, men, men, men vi skulle bare ud i en, en tilpas grov overtrædelse. så det ville han så ikke stå og, og, og begynde at motivforske i, hvad det kunne være men, men altså, man kunne forestille sig hvis det var en, en, en drabsag for eksempel at, at så kunne der være baggrund til at Ja, fordi det er jo så en af de mange ting, der skal spille ind på beslutningen. Det er, hvilken, hvilken forbrydelse er det, man bliver dømt for. Og også selvfølgelig, hvad har man været dømt for før, hvis man mange gange har været idømt en betinget udvisning og fortsætter med at lave den samme kriminalitet. Så kan det tippe. Så kan man sige, at hensynet til den ene lovgivning skal veje tungere end hensynet til, til Menneskerettighedskonventionen. Der er, jeg fandt en, en sag fra, fra foråret, hvor højesteret har taget stilling til sådan et udvisningsspørgsmål. Med en, en dengang forbrydelsen foregik. 23 år i Somalia, som, som overfalder en mand i 71-årig mand i sit eget hjem for at røve ham. Og denne her øh, øh, mand er flere gange blevet dømt for røverier og for vold og hæleri og overtrædelser af lov om effekterende stoffer. Øh, og han at er tidligere blevet idømt betinget udvisning, blev han også i den her konkrete sag med hjemmelrøveriet. Men den gik videre øh, til, til højst ret, som sagde, nej, han skal udvises, den her mand. Øh, en 25-årig mand, som, som havde boet i Danmark, øh, siden han var 5-6 år gammel, men, øh, men han kunne altså godt sendes ud af landet. Og i samme, øh, det, det var i foråret, og i den forgangne uge, bare et par dage efter, at øh, den her betinget udvisning blev afsagt i København, så afsagde byretten i Aarhus en dom over en 32-årig mand, som blev dømt for røveri og vold, og det er også noget, han har gjort før. Han er fra Somalia, hvor han ikke har nogen familie. Han er kommet til Danmark som femårig og har boet i Danmark i 27 år. Men ikke desto mindre så, øh, så beslutter retten i Aarhus altså, at han, kan godt ud, han skal udvises. Der er ikke noget med en betinget udvisning eller noget. Han har flere gange fået, øh, fået dom med en betinget udvisning, og nu, siger man, nu er den altså tippet over til, at nu skal han udvises. Så det er ikke udelukket, men, men det er en afvejning. Men, men blev det ikke sagt, at anklæren anket sig? No, så chancen for, at han bliver udvist, er der jo stadig. Ja, altså det, det er det jo selvfølgelig. Og det er jo... Altså i sag mod Sjørup Karnen, ja, base, det, det, det, det. Men, men, men det er jo også lidt, altså man kunne lynhurtigt inde i, i retssagen, øh, lagde man hurtigt mærke til, hvad det ligesom var, der var, var stridspunkt i den her sag, fordi en ting var, jeg tror alle godt øh, vidste, at øh, Sjørup Karnen formentlig ville blive kan skylde de her trusler, men, men alle sider var jo meget optaget for det første det der med, med tilknytning til Danmark. Det var både det, som Forsvar og Anklager brugt rigtig meget tid på, øh, både at bevise tilknytning og til at bevise øh, det modsatte. Men så også hele det her med, at at truslerne var sagt i sådan en, en ophidset tilstand, altså at det ikke var planlagt. Det blev der lagt rigtig meget vægt på, og det gjorde dommeren, øh, Kaj Sørensen, også i sin afgørelse netop for ikke at udvise ham, altså at det ikke var, det var ikke planlagt, at han ville øh, true en betjent. Så, så, så det var altså et af... Så det taler til, om man så må sige, forbrydelsens grovhed. Ja. ja. Den brik i spillet. Ja, ja. så det var et af, af lodderne i væk skolen, at altså, det var ikke, at Shub havde ikke planlagt, og øh, hvad skal man sige... Gå ud og tro en betjent. At begå den her forbrydelse, og, som han blev dømt for. Og, og, og man kan man så sige, at det der så netop talte til, at han blev dømt, det var blandt andet det her med, at han var ja, leder af, af Loyalty familien. Og der sagde hun jo også i, i afgørelsen, at når, når sådan en leder truer en, en, en betjent, jamen så må han anse, at det er hele gruppen, der der er, er, er efter ham. Ikke? Det var også, hvad du sagde, da vi talte om det sidste, Nedim. Ikke? Jo, at det, det, det har en anden vægt, når en leder siger sådan nogle ting, fordi det kan godt være, han ikke selv fører truslerne ud i livet, men, men nogle af dem, der følger ham, de, de kan finde på at gøre det, fordi de har hørt ham true. Det er rigtigt. Og især med en person som, som Sjov Karn, som jo er, altså nu kunne man også se inden foran byretten, der står jo øh, 60-70 af de her LTF-medlemmer, og i da Sjov Karn bliver eskorteret væk fra retten, altså han kører jo en af de her øh, mørke politibiler med, med skorte, og der, øh, altså der, der bliver der jo råbt og skræget og hud og haget af ham... Øh, Altså, han bliver jo hyldet som en konge i, i det der kriminelle miljø, så, så det er klart, at øh, der er formentlig nogen, der godt kunne se en, en chance i at komme hurtigt til tops, hvis man lige øh, udfører det. Han er en mand, der kan få folk til at gøre ting for sig. Er det, er det ikke? Ingen, Ingen tvivl sig. der. Altså, han, han skal jo bare sige det. Jeg skulle sige det måske to gange. Han skal bare tænke det, så sker det. Hvad, hvad tror du egentlig, Nedim? Er der, er der mødepligt til sådan en retssag, når, når han skal i retten? Uh, ja, det kan jeg huske, at jeg var til de der rockermøder der, hvor der var en for miljøet, der var i retten. Så fik vi en besked ud, at der var en mødepligt, og hvis vi ikke kommer op så til retten, så var der konsekvenser. Så det er jo ikke fordi, at jeg får for at hylde ham, men der er også nogen imellem, som bare har fået at vide, nu skal du stå op og komme til den her retssag. Hvorfor? Jamen, det er jo bare for at vise styrke og antal, og så ser det bare godt ud, at man viser Shubh Khan støtte, men han ved jo også godt, at en af dem, der står der, de er blevet presset til at komme der, Øh, men rocker nu jo meget god til at tage sandwich og kaffe med. Det tror jeg ikke LTF gør. Og tage sandwich og kaffe med? Ja, men til at sådan... Øh, båd op med det sjove og det hele, og så sidder vores lytter nok og tænker, nej, det var da sødt, men vi, jeg skal lige minde lytterne om, at vi skulle betale for kaffelen og sandwichen, når vi kigger op. Altså, Nå, altså dem, der havde sagt til jer, at, at I skulle komme og vise støtte og styrke ved en eller anden retssag, ja. hvor, hvor en af deres brødre var, var på en så, camping, så, så, så skulle I komme, og så kunne I få lov at købe kaffe og rockerne? Jamen, så satte de en, b en bord op, og så satte de en kaffemaskine op og sådan noget, og så kunne man komme over og købe kaffe for 15 kroner og en sandwich for 20. <laughs> okay så. Nå, bare lige at runde, øh, den aktuelle sag af, så er det, som du rigtig nævnte, Nettim, øh, anket af anklagemyndigheden øh, til landsretten, så, så der kommer en ny juridisk vurdering af, jo selvfølgelig dels, hvorvidt øh, han er skyldig i de trusler, som han nu er dømt for, men jeg går ud fra, at han stadig vil påstå sig øh, uskyldig i landsretten, ikke den? Jo, og han udtænkte, øh, bad også om øh, betænkningstid selv, så... Ja. Så, så... Øh, så, så spørgsmålet, om han er skyldig i det, skal øh, behandles igen... Og dernæst, ifald landsretten er enige i, at han er skyldig, så spørgsmålet om straf og udvisning igen. Så det kan vi jo se frem til at skulle følge med i. Du lytter til Politiradio på Radio 427. I studiet er Dan nemlig jeg samme. mit navn er Marie-Louise Toxvi, og vi iler videre til et våbenlager, som Københavns politi har fundet i et kælderrum på Nørrebro i København. Æ, I et kælderrum fandt man, jeg læser op af Ekstrabladets til fra i fredags, 11 skydevåben, heraf 7 pistoler, en revolver, to maskinpistoler, en M75 automatrifle og masser af ammunition, flere end 460 skarpe skud af forskellige kalibre. Dan Bjergård er det et stort for? Ja, det er i hvert fald ikke et lille. Det er, ej, det er, det er en, øh, en, en relativt stor fangst, det er det. Især i, øh, altså, ja, i forbindelse med sådan en, øh, en bandekonflikt, så er, det, så er det ret mange våben at få væk fra, fra gaden. Men, men omvendt, må man også sige, at det viser jo meget godt, hvor, hvor let adgang der er til, til våben i, i det miljø. Og jeg kan huske, vi har jo talt om det før, hvor, hvor svært eller let det er at skaffe det her. Det viser jo, at øh, i det i de miljø, der er det altså let tilgængeligt. De har de våben, de gerne vil have. Det, det, det, må man, det må man sige, og det er jo, en, altså det er jo flere øh, forskellige våben, de har af alle mulige øh, mystiske oprindelser og karakterer. Så, så det er ikke sådan med, at nu har man lige... Altså det er ikke et tilfælde, kan man sige, at nu har vi lige øh, en eller anden sending af nogle våben fra eks Altså der er jo, som vi kan læse, både nogle øh, militærrifler og pistoler og så videre, ikke? Så, så det, du mener, det er, det er heller ikke noget med, at øh, der er en, der lige har fået leveret øh, de her tre pistoler og har lagt dem under sin hovedpud. Det, det, det tyder på, at det, det simpelthen er et lager, man har bygget op. Ja, det, og har det, det, om. det, det er der i hvert fald noget, der tyder på. Det er det. Nej, det, hvis man render rundt og samler våben, fordi man er i krig... Er det så særligt smart at opbevare dem alle sammen sammen Altså, hvad jeg kan læse ud fra det der, så er det ikke våben, der skal bruges i en konflikt. Det er våben, der skal sælges, når de samler dem sådan der. Og, og det er også et tegn på, at det lige er kommet, næsten. Hvorfor? Jamen, fordi man samler ikke våben sådan der. Du kan jo bare se, at det er jo blevet fundet af politiet, og det er altså rigtig dyrt for de her vandemødlemmer at få de her våben her til Danmark. Så, så når man får våben hjem, så bliver de delt ud med det samme, alle mulige steder. Og kælder, de, ja, de bliver brugt, men det er ikke noget, man gider at bruge mere. Så nu er det mere hjemme hos normale folk, der bliver betalt for at passe de her våben for dem. Altså for at opbevare dem, hvor politiet ja. ikke finder dem. Men der vil jeg sige, der, der er det altså min erfaring, at det der med øh, at for eksempel opbevare hos, øh, man sige, almindelige mennesker, som man tror til det, det, altså det sker også, og det er også ret omfattende, men det, det, vil jeg sige, det er mere sådan, enkelte personer, som, som måske har et våben som... Øh, altså et fast personligt våben, fordi der går altså også noget... Øh noget sådan noget gadget et trofæer om, hvis man har en, en fed pistol så vil man gerne beholde den og sådan noget, som man har liggende et sted og sige, den skal jeg have rigtig længe. Men, men i forbindelse med de der konflikter, der er i hvert fald i min erfaring, at der har man altså de her våbenlærer, vi har set det før på Nørrebro også, at når man finder et eller andet kælderrum eller noget, hvor man kan gemme det, jamen så har man de her puljevåben, og der er måske flere i gruppen, der har, der har adgang til det og kan komme ned og hente det, så, så det er altså ikke utænkeligt, at... Øh og det vil sige, så du, du, du, du tænker, at det er noget, man, man har tænkt sig at sælge Jamen videre. det er også fordi, Og den, den, du lyder som om, det er sådan et sted, hvor... okay, når jeg, mm. når jeg nu lige giver dig ordre til, at du skal gå ud og skyde en eller anden, så kan du lige gå hen i kælderummet og hente, hvad du skal bruge. Ja, eller altså, sådan er det formentlig ikke, fordi der er måske kun et, altså, få personer i sådan en gruppering, der har adgang til det her kælderum, men, men som så kan hente det og, og levere det til nogen på et andet tidspunkt. Det, det vil formentlig være, være sådan, fordi man, man kan også sige, altså, det er jo netop... Øh, svært at finde nogle, nogle gode steder at opbevare det. Altså, du kan jo ikke gøre, du gør det ikke i nærheden af din egen bogpæl. Det, det, det skal være et andet, hvor lige pludselig finder du et sted i nærheden. Jamen, nu har vi adgang til et kælderum, og, så, og så, øh, så bruger man så det. Ikke? Okay, nu, nu prøver jeg at komme med en anden eksempel. Hvis jeg har de her våben liggende, så ved jeg jo, at politiet nok sidder og holder øje med nogen af os i gruppen. Så, så, så hvis jeg har så mange våben liggende, så betyder det, at jeg skal i den kælder flere gange for at hente våben til de forskellige folk, der bestiller dem. Og det, og, og det kan jeg bare ikke se er at, at, at, at klogt i miljøet under en konflikt, fordi frygten får politiet så fedt om. Altså, må jeg også spørge, hvordan politiet har fundet det her? Men, men det, og det, og det, det ved vi jo ikke. Men og det er jo netop det, som, altså, fordi det... Altså, det er jo bare virkeligheden, de skal jo bruge de her våben, og et eller andet sted skal de jo være, så det kan jo også godt være, at man tænker, øh, altså, vi har kun et sted, der er sikker til det, altså, vi, vi ved jo også, at de her våben, de, de ligger jo også ude på, øh, på gader og stræder, altså i... Det kan være under biler, det kan være ja, i øh, affaldskontainer, alle mulige steder. Og, og altså er... sådan, at så man kan komme til dem, hvis der pludselig opstår en situation, hvor man skal bruge Ja, så Ja, og det, altså, tilbage til dengang øh, Blågårdsplads var i konflikt med Hells Angels, der var det jo sådan, at så hver gang der var nogen der og skyde omkring Blågårdsplads, jamen så blev, øh, blev der faktisk skudt tilbage. Og det viser jo bare, når man går hver dag med de her og man ved, at de har altså ikke pistolerne på sig, så må man sige, så ligger de altså i uanbare nærheden øh, af, hvor man, kan komme, øh, hvor man kan komme til dem hurtigt, ikke? Men, men det, jo, det lyder jo ikke som at have det nede i et kælderrum. Nej, men det, det er bare det, jeg siger. Så er der jo sådan et, øh, altså, et, et, et fjernlag, og så kan man så komme... Øh, og, og, men, og, og men det er da rigtigt, hvad Nedim at... siger, at, at hvis, hvis, øh, altså, hvis man ved, at politiet følger en tæt, så, øh, så, så, så er det jo ikke så smart at skulle gå hen i det der kælderum, hvor man så leder politiet direkte ned til, hvor det kan finde hele ens arsenal. Nej, men man kan sige, at de skal jo være et eller andet sted, og det, at nu kender jeg jo ikke til den her sag, men, men det, er jo, det skulle jo ikke undre mig, om det så sådan, man også gør, hvor hvis man... Sådan er det jo nogle gange, hvis man finder et, øh, et stort øh, opbevaringssted, det kan gøre man også med narko, jamen så finder man ud af, nu er det her her, og så i stedet for bare at politiet kommer og fjerner det hele, så sætter man videoovervågning op og, og, og forsøger at finde ud af, hvem, hvem har adgang til det her. Og det er jo også nød, altså I mange af de her sager så er der jo flere, der bliver, der bliver sigtet og anholdt og fængslet for det. Så, så det viser jo dig en anden form for, for efterforskning. Ja, og vi skal måske og... lige sige, når du siger, at du ikke ved noget om det her så så er det ikke bare fordi, det er dig, der ikke følger med. Øh, så er det fordi, de, de to mænd, der i første omgang blev varetægtsfængslet i forbindelse med det her våbenfund, for, for, det foregik bag dobbeltlukkede døre, som man kalder det. Altså, så der er intet kommet ud til offentligheden om det. Og så er endnu en mand blevet anholdt og varetægtsfængslet sidenhen, øh, og han nægter sig skyldig. Og det er sådan set, hvad, hvad vi ved om det, som ekstrabladet har fået snuset op. Men ja, og så tror jeg også lige, vi skal, nu, nu sagde jeg det her med, at politiet jo så nogle gange kunne finde på... At og overvåge de her steder, det, så skal vi måske også lige huske at sige, at selvfølgelig så bliver, bliver våbenet fjernet, eller bliver erstattet med en mursten eller et eller andet sådan så. Det tror jeg faktisk også, jeg fik læst mig frem til artiklen, at de ved, der er 12. våben, øh, men den kan de bare ikke finde, så det betyder at de har haft en efterforskning om vest, hvad for nogle våben, der låter noget. Ja, også fordi der er, jo så, som, altså, der er jo to, der er anholdt, og så er der en, der bliver anholdt øh, længere tid efter, så, så selvfølgelig har der været en eller anden øh, form for efterforskning. Ja, det vil jo også være mærkeligt bare at have våben og så sige nu har vi dem der liv. Så så skal, man, så skal man undersøge om de her våben er blevet brugt til Altså man kan forbinde den enkelte pistol eller revolver med med skudepisoder, øh, i København. Dem har der jo været rigeligt af øh, de seneste måneder. Og det er vel sådan teknisk undersøgelser af hvordan ser kuglerne ud, når de er blevet skudt af? Og hvad har vi fundet inde i låret på nogen, der er blevet ramt? Og den slags, ikke? Nogle sammenligninger, ballistiske sammenligninger. Jo, og det, det er man, man ser relativt ofte, at, øh, at våben kan være blevet brugt til flere forskellige ting. Altså, jeg kan huske, der blev lavet et, øh, sådan et et diagram under en af de tidligere bandekonflikter, hvor man faktisk kunne se, hvordan de der våben, de krydsede ved forskellige skyderier. Så var der et våben, der var brugt ved et skyderi, øh, og så lige pludselig to år senere, så dukket det op ved den et skyderi. Øh, så. så det er jo klart, også fordi de har jo en, en, en relativt høj værdi, de her våben, og, øh, så hvis man kan, man kan undgå at, at skaffe sig af med dem, så, øh, så vil man formentlig gerne gemme sådan en det bliver ved med at tale om, at der er penge i det her, så øh, jeg ved ikke, hvem er jeg der ved mest om det. I det her kælderum der har man fundet tre Glock- -pistoler. Det jeg husker, at en af jer før har sagt det, er sådan, det er sådan ret smart våben at have. Det er sådan en standard ikke? Det er sådan en, som Dan også siger, som de vil... Den ville de faktisk ikke gode ud og skyde, men den ville de gemme som en trofæ. Okay. Men der kan man så sige... Hvad det... koster det at købe en Glock-pistol altså i, i, på et sort marked? Hva, eller hvad får man for at sælge den? Altså, dengang, øh, jeg, hvor jeg blev tilbudt en Glock, det var helt ny. Den kunne jeg få til mellem 12.000 og 15.000, og så en brug til 9.000. Og det er så alligevel nogle år siden, man kan... Og der kan man jo så se netop det her med, altså, og det er jo så grunden til, at de bliver brugt igen flere gange netop, fordi der er altså er den her prisforskel. Men nu skal vi så også sige nu, hvor, øh, hvor Nedim så siger, at det var sådan en, man måske ikke vil bruge til at så øh, nogle af de her pistoler, der er fundet, er faktisk magen til en af dem, som, øh, som blev brugt ved det seneste skyderi på, på Nørrebro, hvor der blandt andet var en, en 31-årig svensk kvinde, der blev ramt. Er det den her såkaldte baby-glock? Ja. Okay, så forklar mig lige, hvad nuttet navn til et skydevåben. Hvad er en baby-glock? Øh, øh, den er sådan set bare mindre. Altså, der, der er også selvfølgelig også nogle andre ting, men den er mindre end en nummer. En, altså, Glock kommer jo i forskellige versioner, og, og det er så en, en mindre, jeg tror, den hedder en Glock 26 i så, øh, så det er en mindre version Det står der faktisk her Jeg artikken Kigger jeg lige mens du taler den, To af Glock pistolerne var model 26 Også kaldet baby Glock øh, Fordi den er mere kompakt og nem at skjule Er den så nem at skjule, man kan have den i underbukserne så jeg tænker, altså bare med relation til det vi talte om før ah, Ja, altså det, Man kan i hvert fald have den i ikke. Men øh, jeg vil nok ikke med den nede i øh... Nej, men jeg, jeg tror det er sådan en Hvor du sådan kan have den i lommen øh, Så den er meget nem at få fat i Altså, der jo, jeg tror ikke, der er nogen, der går rundt og gør, ligesom i USA, sætter nede i bukselommen og nede Men nede i lommen, så kan du have den der, og hvis der sker noget, fordi der er tit, du ser bandemøn, så har de hånden nede i lommen. Nu ser jeg ikke, alle går med en glok, men baby -glock. Men den, så har du bare hånden klar til, hvis der kommer noget, så kan du trække den ud, og så er den bare nem at have i lommen, når du skal løbe og sådan noget, så den falder ikke ud lige pludselig. Men altså... Hvis den er så lille, nu sidder jeg og kigger på dine hænder nedidem, altså, du har jo en rimelig god øh, stor græb, der. jeg det har jeg ikke selv. har, har ikke, altså, har ikke selv haft en babyklods. Nej, nej, men hvor lille er den? Altså, kan man, det lyder som sådan et børnelagtøj størrelse. Altså, jeg ved, at 65 er jo sådan, sådan her ikke, så hvis og den det er det kan en 26... simpelthen 620. Nå, nej, hvad du, viser <laughs> <at Titan. laughs> Det er sådan en du sådan en til 12 cm. Så den er nok lidt mindre end den, ja. Men altså, det er ikke sådan en uh, uh, hemmelig James bond uh, pistol der sidder nede i strømperne. Aha. Automatrefler. Altså, der er vi deroppe. Og, og maskinpistoler, der er vi deroppe i nogle ret store større større Det kan man ikke det rundt med. Ikke der står to maskinpistoler og en M75 automatrefle. Hvorfor så? Og så flere end 460 skarpe skud. Der sagde du dem, da du læste, før vi gik her i stue, så hold det op. Det var meget ammunition. Jamen, også bare det, at deres ammunition ligger sammen med deres våben. Jeg ved, at bandemedlemmer, når de har deres våben hjemme, så ligger ammunition ikke sammen med våbnene. Det har man bare lært forbindelse, siden man var lille, at du skal ikke lægge med din klok og din ammunition sammen, fordi så kan du blive sigtet for en anden paragraf, end hvis din ammunition er væk fra din pistol. Men altså, det kan man sige, det kunne jo også godt indikere netop, at de her våben skulle bruges til den der avaserende bandekonflikter. Og der er jo trods alt blevet skudt 32 gange hen over øh, sommeren, så, så selvfølgelig bliver de her våben brugt. Og hvis man skal ind og hente dem hurtigere, så skal øh, man jo både have, have våben og ammunition i forholdsvis øh, nærheden af hinanden. Regeringen har jo, Folketinget har jo med den seneste bandepakke, øh, skærpet straffen for ulovlig våbenbesiddelse. Nu nævnte du lige, at man, der var andre paragrafer, og man selvfølgelig en eller anden sted også er opmærksom på det. Og øh, der blev afsagt en, øh, en dom i den forgangne uge. Øh, det var en øh, 21-årig mand med relationer, som ved retten i Hillerød blev dømt for at øh, være blevet truffet, som det hedder i politisprog, øh, i besiddelse af en skarblat valter PPK. Det er en James Bond pistol. Så meget ved hjerte. Øh, en skarblad pistol på en restaurant i Hillerød. Han havde der var otte patroner. Øh, det blev han dømt for her i forløbende øh, nu. Hvad tror du, han fik? Oh. Med nye stramme regler. Hvad koster det? Så fik han halvandet år. To år to. og ni måneders fængsel. Der var også lidt trusler og noget med i dommen, men, men det, altså det store forhold og det, som, som bonger op, det er altså den her pistol. Jeg undrede mig, da jeg så pressemeddelelsen fra Nordsjællands politi over, altså, hvem, hvem går på restaurant med en skablet pistol? Det, jeg tror, det er sådan noget pizzerieragtigt sted, eller sådan noget, men altså... Æh, folk, der er i konflikt, øh, folk, der godt ved, at der er nogen, der vil dem til livs, så de er jo klar til at beskytte sig selv, de ligesom så ude at spise. Men risikoen for at blive taget med et våben sådan et sted, er da i høj grad til stede. Jo, men nu, nu ved jeg ikke, han, hvorfor han gjorde det, men jeg kender folk, der har gået med pistoler, og så håber, at politiet kommer og tog dem under konflikter, fordi så havde de en undskyldning for at komme væk fra konflikten. Ja, ah, fordi så ryger man spildet, og så ja, skal så man ikke kan, så skal man ikke stå der og parere bæ ordre om andre folks liv, så sidder man jo låst inde. Det ved jeg så ikke, om det er tilfældet her. I hvert fald kan vi sige, at den 21-årige mand her, han øh, modtog dommen på to år og ni måneders fængsel. Øh, og han har siddet varetægtsfængslet siden han blev anholdt øh, i sommer, i juni måned. Og, øh, og der, han skal bare blive siddende øh, frem til og øh, afzone videre herfra. Så det er altså, hvad det koster øh, i straf, øh, ud over at det koster. Hvad sagde du, den kostede sådan en, en ny klok? 12.000 kroner? Ja, dengang. <laughs> ja, det er jo nogle år siden ja, efterhånden. Ja, jeg det kan godt være andet sted. Du lytter til Politiradio. Med Maria Louise Toksvig, Vi ringer, Dan sådan, og I den forgangne uge har justitsministeren øh, været ude med forskellige forskellige forslag til hvordan man kan gøre politiet bedre, politiarbejde bedre og sådan noget, og, og bedre borgerne skal føle sig bedre behandlet og den slags. et af de forslag han er kommet op med er at det her med hvis man har billeder af af, af nogen, der stjæler en butik overvågningsbilleder eller, eller den slags, at så skal, man, så skal det være nemmere at offentliggøre dem. Der har jo været sådan nogle sager med, med folk, der privat på deres facebook side har offentliggjort billeder af nogen, som de mente var skyldige i den ene eller anden forbrydelse, og det må man altså ikke sådan uden videre bare dele det. Men det, nu mener justitsministeren, at, øh, at det skal øh, i hvert fald gøres nemmere, og der skal være øget adgang til at man også kan bruge private menneskers øh, billeder og den slags, men stadigvæk igennem politiet. Fordi man kan også sige, der bliver jo taget vældig, vældig mange billeder derude efterhånden. Så hvis det kan hjælpe i efterforskningen, så er det måske en udmærket idé. Han vil i hvert fald åbne for, at man i højere grad kan bruge de her billeder. Men i Nordsjællands politi, der var der overhovedet ikke brug for nye regler, da man øh, fredag øh, eller torsdag morgen skulle ud og lede efter en mand, som man mente dels havde begået et voldtægtsforsøg og en blodfærdighedskrænkelse. En ældre kvinde, kan vi roligt kalde hende, hun var over 90. Hun var natten til torsdag, der var der en person, der var trængt ind i hendes hjem, og ifølge politiet havde forsøgt at voldtage hende, som så stak af. Senere, det var altså, om natten eller meget tidligere om morgenen, og senere den morgen, så er der en, en kvinde, ikke så langt derfra, som, øh, eller to kvinder, som, som øh, møder en mand, der under foran dem, den ene øh, i netto. Øh, og, øh, og, og da de her anmeldelser løber ind til politiet, så er der et, både noget signalement og nogle andre omstændigheder, som gør, at politiet ret hurtigt kan forbinde de to sager med hinanden, og så er det er den samme mand, der, har, der er trængt ind hos den ældre kvinde, og har, og har lavet den her blodfærdighedskrænkelse i Netto blandt andet. Og i Netto har man jo øh, udmærket videoovervågning, og det lykkes der at få skaffet et billede af den mand, man, øh, man mener, der er tale om, og som vidnerne har beskrevet. Og det og så sender man en presmeddelelse ud torsdag eftermiddag, øh, med, med ganske få oplysninger, men altså nok til at sige, at man leder efter den her mand i forbindelse med øh, mistanke om sædlighedsforbrudere. Var det Netto, der sendte den Nej, det er politiet, der gør det. Det er politiet. politi. Og der skal man måske lige sige, at når Nordsjællands politi gør det, eller politiet i det hele taget offentliggør billeder på den her måde, så er det ikke noget med at sige, gud, fedt, vi har et billede af ham, lad os det ud på Twitter. Nej. Man skal først lige omkring retsplejeloven. Øh, og, øh. øh, og en af politifolkene i Nordsjælland gjorde mig opmærksom på præcis, hvad det var for en paragraf. Man skal ind i retsplejeloven og finde, hvor i der står, at politiet må kun offentliggøre sine eller mange andre oplysninger, der er egnet til at fastlægge identiteten på en formodet gerningsmand, så fremt, at der er rimelig grund til at mistænke vedkommende for en lovovertrædelse og at det er væsentlig betydning for efterforskningen. Og derefter hedder det offentliggørelse, at fotografi af en formodet gerningsmand må kun finde sted, så fremt der er begrundet mistanke om, at den pågældende har begået en lovovertrædelse der efter loven kan medføre fængsel i et år og seks måneder eller derover. Og så sidder man jo nok og tænker, hvad er begrundet mistanke overhovedet? Og det er jo sådan noget med, altså, hvis der er spor eller øh, vidneforklaringer, eller nogen, der har genkendt personen. Altså man, man kan sige, at vi er sikre på, at øh, det er den her person. Altså det, det bliver sådan kategoriseret alt efter de her mistankegrundlag. Der er nogle forskellige kategorier, der skal være opfyldt. Og det, det er altså sådan noget med, at der er ja, for eksempel spor eller vidneforklaringer, der siger, at det er den her person, sådan, så man ikke bare går ud og... Øh, offentliggøre billedet af en anden tilfældig. Og, og det vil sige, det, det er ikke noget, man bare gør, at du de vil se det, du siger her. Ikke? Man selv, der skal ligesom være, der skal være kød på sagen, om man vil. Det er ikke noget, man skal ned i retten og have en kendelse på. Nej. Det Politiet afgør det selv, men øh, som den politimand, jeg talte med, sagde, jeg vender det altså altid lige med en jurist inden, for at være sikker på, at man er ligesom inden for lovens rammer før man, man offentliggør et billede af den her karakter. Og det er jo, det er jo også, altså, hvis vi skal komme ind i den der inddeling af det, så er det lidt det samme med, hvis man for eksempel skal øh, efterlyse en person, både med billede og med navn, så skal du være endnu mere sikker på det. Altså, så er vi over i det, der hedder øh, særlig bestyrket mistanke. Så, altså, så skal man være endnu mere sikker på, at det er den rigtige person, man har. Sådan. Så der er sådan nogle forskellige inddelinger, alt efter øh, hvor meget man må offentliggøre om en, en person. Og så skal det selvfølgelig også være Altså, det skal ja. være sådan en afgørende betydning for efterforskning. Altså, der skal man... Ja, og det må ikke, nu læser jeg videre i paragraffet, øh, altså, det, det, det skal, der skal lige med et rimeligt formål med det, i forhold til sagens betydning, og så den krænkelse og ulempe, som det må antages at forvold den, det rammer. Øh, så så det, det må ikke, man skal også forholde sig til, jamen, hvor alvorlig en forbrydelse har vi med at gøre, hvor, hvor belastende vil det være for den, det her menneske på billedet, at blive offentliggjort og sat i forbindelse med, osv. Hvorom alting er, torsdag blev man hos Norge politi, enige med sig selv efter nøje overvejelser om, at det her billede, det kan vi godt gå ud med og efterlyse den her mand. Der blev sendt en ret kortfattet pressemeddelelse ud med nogle af de centrale oplysninger, og blandt andet på ekstrablad.dk, så bliver det gult og breaking osv. Og Politiet efterlyser mand. Man mistænker for et voldtægtsforsøg mod en ældre kvinde. Og der, der gik ikke en halv time, før de første opringninger kom til Nordsjællands øh, Fra mennesker, som havde set det her billede, og kunne sætte navn på, hvem det var. Så ikke oplysninger af den karakter, som er, jeg ham tror jeg lige, jeg har set på Røde station, men den mand, der er et billede af der, han hedder sådan, og sådan, jeg mener, han bor der og der. Dem kom der altså at af på vældig kort tid, øh, så det, det var, øh, det, altså der kom så meget pres på 114-numret hos Nordsjælland, at det, de fik virkelig, virkelig travlt, dem der sad og tog telefonen, fordi rigtig mange mennesker reagerede på billedet, genkendt manden havde et navn. To timer senere, kunne Københavns politi køre til mandens adresse for at tjekke, om han var hjemme, og det var han. Så han blev anholdt, og så kunne Nordsjællands politi så køre til København og hente ham. Øhm, fredag blev han fremstillet i et grundlovsforhør, og der blev han varetægtsfængslet for fire uger. Han er sigtet for voldtægtsforsøg og flere tilfælde af blodfærdighedskrænkelse. Allerede torsdag eftermiddag, da man havde anholdt ham, der sendte Nordsjællands politi en ny presmeddelelse ud og sagde, nu har, vi, nu har vi anholdt ham for det første og for det andet. Vi henstiller til medierne om nu ikke længere at have billedet øh, liggende derude. Og nogle medier har simpelthen pillet billedet af, andre har sløret billedet øh, til, når de fortsat skriver om historien, fordi det er jo ikke nogen grund til. Og nu er der nedlagt lagt så nu må man under ingen omstændigheder vise øh, billedet af manden øh, offentligt. Men det er jo også derfor, at der faktisk tit er mange, der melder sig selv til politiet, når den, sådan en rundt i, i medierne, fordi de godt selv kan se, at det ikke er så fedt, at venner, bekendte og familie kan se, at nu man efterlyst i et eller andet. Så, så tit er det ikke engang på grund af henvendelserne, men også fordi de melder sig selv. Så. Men, men hvis politiet sætter det billede ud, hvorfor skal man så fjerne det igen bedre så? Jamen det, det er jo netop fordi, at så har de fundet fat, i, for fat øh, på manden og fundet ud det er, og så skal man jo altså vende på, at... Øh, han rent faktisk bliver dømt for et eller andet, eller sagen bliver, bliver afgjort, fordi ellers så, så ligger den jo bare derude. Og igen, der skal være et formål med at sende billedet ud. Og, og, og hvis formålet er, at vi skal have ham identificeret, så vi kan få ham anholdt, når man så har fået ham identificeret og anholdt, og ordentligt købt så er det formål jo væk. Så derefter, så er der jo en efterforskning, politiet skal lave med sig selv, øh, og, og, og opklare, hvad der egentlig er sket om mandens skyldige osv. Så det er faktisk ulovligt at have billedet af ham, hvis politiet har sagt, okay, nu må jeg gerne slette det igen, og jeg så ikke vælger at det. I hvert fald, når man ved, ved retten ved Grundlovsforhøret har nedlagt et navnforbud, okay. så må du ikke offentliggøre et billede af manden, eller for den sags skyld, hans navn. Så nu ved det man. til en anden dag, ikke? ikke noget med at dele det på Twitter, Nettem. Du lytter til Politiradio på Radio 427. Vi har en godt 10 minutter tilbage af ugens udgave af Politiradio. I studiet er Dan Bjergaard, Nettem Yassar, med navn er Marie-Louise Toxvi. Og vi kan vel næppe komme uden om at tale om sagen om den døde journalist og ubåden og raketmassen. Der er sket lidt af hvert siden, vi sad her for en uge siden. Den Bjergård, øh, tager du det lige fra toppen? Ja, det er snart svært at finde hoved og hale i, hvad der, <laughs> hvad der er sket i det. Hoved er i hvert fald fundet, tror jeg. Æh, ja, det er nemlig rigtigt. det kan vi sige. Der er jo øh, der blevet fundet... Øh, hoved og, og ben af altså nogle af de her manglende ligedele, som jo har vi har hørt uh, utallige gange har været uh, vigtige for politiet at finde, både af hensyn til selvfølgelig de pårørende, der skal, der skal tage, tage afsked, og så også selvfølgelig fra politiets efterforskning, altså blandt andet hovedet, fordi man formoder, at øh, det kan være med til at finde ud af, hvad, hvad er dødsårsagen. Øhm, og det, De foreløbige har, meldinger har, har, er vel, at man indtil videre ikke kan sige noget om dødsårsagen, i hvert fald ikke det, offentligt? Det, det, det kan man ikke, øh, ja, som jeg siger offentligt, men, men det har jo været en af, af grundene til, at man, man også har, har fortsat med at lede efter det her, netop fordi at, at det kunne løse gåden om, hvordan, øh, hvordan dødsårsagen øh, havde været. Ja, og det skyldes blandt andet, at Peter Madsen jo selv har forklaret, at, at det er rigtigt, at journalisten døde ombord på hans ubåd. Men at det skete ved et uheld. Ved at en meget tung lue, øh, han, han glider og mistede grebet om den, og ved et uheld klapper den ned og rammer Kim Wahl i hovedet, og det er det, hun dør af. Han har beskrevet øh, indgående, øh, hvordan hun faldt ned og hvordan han kunne se, Se hende dø, simpelthen, som og følge af den ulykke. Og så det, bare, man... det har jo været helt afgørende at sige, jamen har hun en skade, at, at, at som svarer til det, han har beskrevet. Ja, og det må man så sige, at øh, indtil videre, så lader det i hvert fald ikke til, at obduktionen har vist, at, at der er nogen sammenhæng mellem øh, Peter Massens forklaring og, øh, og, og så det, obduktionen har vist. Altså der har ikke været for eksempel kranje, altså brudt på, øh, på det her øh, hoved. Så, så det, så, det så... har vi i hvert fald politiets ord for, at, at der er ikke er noget, der tyder på... At, at den forklaring, han er kommet med, kan stemme. Det, det, altså, der har jo ikke været et retsmøde, hvor de her oplysninger er fremlagt. Vi har jo ikke hverken du eller jeg eller andre set øh, en obduktionserklæring eller hørt den øh, fra retsmedicinerne, men, men politiet har meldt det her ud. Øh, ret hurtigt i virkeligheden. Ikke? Ja, og, og så kan man sige, noget af det, som øh, altså, der jo er helt øh, fantastisk ved, ved, ved, ved hele den her efterforskning, det er altså, den måde, som, som de jo rent faktisk har fundet de her ting. Altså, det har jo været sådan et sammenspil mellem selvfølgelig alle de her efterforskere fra Københavns politi, men så har man jo haft de her svenske ligehunde, som har, man har brugt ud på vandet til at, at prøve at indkredse, hvor at, at de her lige dele kunne befinde sig. Ja, det er de, de specialtrænede hunde, som altså kan lugte ned igennem vandet, men man har kombineret den eftersøgning med, at det jo lykkedes at, at, at kortlægge ret præcis den rute, man mener ubåden har sejlet, ja. og den har været neddykket i flere timer, så, og det har man kunnet kortlægge. Det mener jeg faktisk var ved allerede det, det andet retsmøde, Øh, at, øh, at anklageren oplyste, at nu havde man altså faktisk nogenlunde styr på, hvilken rute, der var sejlet. Så det er kombinationen af at, at følge den rute, have dykker i vandet, og så de her hunde, som kan ligesom, pege i retning af, hvor skal vi lede. Ikke? Ja, og, og, og, og så øh, har man faktisk også haft nogle eksperter, for, der ved sådan noget med strømforhold, og øh, et skib ude, som kan have sådan et specielt ekolod, der kan, der kan sådan fotografere ned på bunden, for at sige det sådan lidt... Øh, Uh, ja, som det er. Altså, så, så er det en hel masse, og så har de haft døkker, der har arbejdet rigtig intensivt på at, at finde de her ting. Uh, og det er jo ikke kun... Altså, man har også fundet en, uh, en pose med noget af Kim Vals tøj og en, uh, en kniv, og der, der ved vi jo, at, uh, at der blandt andet har, har været en, uh, en del knivstik, så, så det kunne jo... Ja, det, kunne, ja, det, det har man konstateret, ja. Det kan jo formentlig også, øh, tænker, altså teknisk vi kan vise, om det måske er, er den kniv, der er blevet brugt. Så, så det bringer ja, det jo ved, også... det være om ikke, at retsmedicinerne jo kunne se, om, om lesionerne kan stamme fra, fra det våben, ikke? Jo. Det ved vi heller ikke nu hvor langt retsmedicinerne er. Det er jo den slags, der sandsynligvis vil blive i med næste møde, hvis man, når man fortsat vil have ham varetægtsfængslet, kunne man forestille sig. Øhm, så, at det er jo grusomt man makaber, der taler om det her. Men i hvert fald, Politiet fandt, først fandt man den dræbte kvindes krop. Så fandt man hendes hoved og hendes ben. Men man har endnu ikke fundet hendes arme. Og det er også vigtigt, ikke bare igen af, det, af hensynet til de pårørende, som skal kunne begrave hende. Men også, fordi det kan også fortælle noget om, hvad der er sket den nat. Ikke også? Jo, altså det, det, det er jo øh, alt sammen til, med til at, at give et, et samlet, samlet billede af, af, hvad der er foregået, så selvfølgelig så bliver, bliver politiet ved med at lede efter, øh, efter de resterende ligedæld, indtil de ja, har det hele og kan, og kan finde ud af præcis, hvor meget de kan kortlægge det her. Og det er jo også øh, nok vigtigt at sige, at, at mange af de her ting, det har jo altså ligget i, i havet gennem længere tid, så nu har man blandt andet også fundet en, øh, en sav, og, det ved vi jo for tidligt, at den har spillet sådan en central rolle i sagen også. Fordi der er, mm. der er et vidne, der har set Peter Madsen gå med en, øh, en sav på et tidspunkt. Og, og, og den sav har han sig selv forklaret, at øh, den skulle være i det her øh, raketværksted, og der har politiet altså ikke kunne finde den. Så, så der er en sav der... Det er faktisk ikke helt præcis, det du siger. Altså, det er rigtigt. Der var et vidne, som overfor politiet beskrevet, at han nogle timer før, vi taler om eftermiddag sejler ud i ubåden ved sygetiden, mener om eftermiddagen ser Peter Madsen gå i nærheden af værkstedet med en sav i hånden. Og så siger Peter Madsen, det bliver udpeget for ham, og hvor går han selv, og hvor står vidne Og så siger han selv, det var ikke der, jeg gik jeg gik et andet sted. Det ikke nok, at jeg gik frem og tilbage med en sav, for jeg var gang med at bygge noget nede i ubåden, men jeg hængte den tilbage på værkstedet. Og så siger politiet, men den sav med det gule håndtag, den har vi ikke kunne finde på værkstedet. Og så siger Peter Madsen, jo, når jeg ser det billede, I har taget, da I var ude og undersøge i værkstedet, så hænger den der og peger på den. Så siger det, det er ikke godt. det er orange. Og så blev det til en diskussion om farven ved det retsmøde, jeg overhørt, hvor han selv afgav forklaring. Ikke desto mindre, så er der nu fundet en sav i vandet. Og der kan man altså til en eller anden udstrækning forhåbentlig undersøge, om det er den sav, der er blevet brugt til at partere livet. Men sandsynligheden for at finde blodspor og DNA-spor, den slags, er vel ret ringe efter, at det har ligget i vandet så længe. Jo, især fordi, at i modsætning til nogle af de andre ting, der blev fundet, så, øh, som har været indpakket i, øh, i poser, så så er den her sav altså, ikke været indpakket i noget som helst. Så, så det må man formode, uden at øh, kan sige noget øh, helt præcis, at det gør det sværere. Øhm, Peter Madsen har, har nu... Øh meddelt under en eller anden form, at han ikke længere ønsker at lade sig afhøre af politiet. Øh, og det har han jo sådan set ret til, ikke at ville svare på spørgsmål. Og, og det er jo sådan en underlig melding at få ud, nu har vi i første omgang hørt, og især hans forsvar tale om offentligt, at han vil vældig gerne medvirke til at opklare, hvad der er sket. Øh, nu vil han ikke længere udtale sig, han vil ikke øh, svare på spørgsmål fra politiet. Hva, hvad lægger du i det, Dan -Bjerko? Kan man lægge noget af det? Øh, man kan sige, at det er hans radio. Ja, det er hans ret. Ikke, ikke at udtale sig. Det er jo sådan, at så hvis man er sigtet i en uh, forbrydelse, så har man ikke pligt til at udtale sig. Men man kan sige, at omvendt har han jo været så deltidlig åbenmundet uh, tidligere. Så uh, det er i hvert fald bemærkelsesværdigt, at han lige pludselig ikke vil, vil udtale sig mere. Nedim, jeg ved, du har sagt masser af gange, at uh, der står på side et i bogen, at bliver du anholdt for en forbrydelse, for noget, skal du ikke sige noget. Ja, det er det. Hvorfor? Fordi at så, hvis der sker sådan noget som det her, så er det at det, du har udtalt om, før ikke kan ramte bagfra. Og det synes jeg, det gør lige nu med... Altså med sig. fordi man så måske skal ændre forklaring undervejs? Ja, for det er også bare det med hendes hoved. Der er jo ikke noget, der beviser på, at hun har fået et slag i hovedet. Og hvordan vil han så forklare det med den luge der? Så, så det, derfor så er det, man lærer. Du skal ikke sige noget, før du står til retsdagen. Fordi så kan du sige det hele, for så har du også set, hvad politiet har beviser, og så kan du bygge din forklaring ud for, hvad deres beviser er. Og det, for og det, politiet det. går ind og siger... Men er det, det her... Er det, men det, denne her lektion, det forudsætter ved, at man godt ved, at man har gjort det, ikke? Jo, jo. Altså, jo, det er altså for folk, der godt ved, at de har skyldig? gjort det. Ja, altså, det er for dem, der er skyldige. Ja. Det, det er deres bog, det ja. her. Okay. Men, men altså generelt, nu, nu får vi jo også til at lyde som om, at det er, det er bare sådan en kriminel kode, men det, det er altså også noget, som forsvarsadvokater, de, de vejleder deres klienter om. Og, og det er jo også fordi, øh, altså, den menneskelige hjerne kan jo også opfinde alle mulige ting, så... så Generelt så er det bare sådan, at så forsvarsadvokater, de bærer deres klienter om at vente nu til, til alting kommer frem, og så kan vi, kan vi kigge på det og, og se, hvad, hvordan man skal forholde sig til de forskellige ting. Men, men man kan sige, at her med Peter Madsen, jo, så virker det jo heller ikke til, at han sådan øh, at det virker til, han selv i hvert fald gerne har vel, øh, vil sige en masse ting. Så det kan jo godt være, at hans forsvarsadvokat har, har vejledt ham om, at det nok er bedst, han siger stille, men, men ja. han alligevel har, har valgt at sige noget. Men jeg tror heller ikke, Peter Madsen at regnet med, at de vil finde det hovedet der, For det hele hans historie er bygget på det slag, der og nu det er det modbevist, så hans, jeg vil sige hans ærlighed, det for, ikke... Uh... Ja, jeg vil gerne have, at vi er lidt forsigtige med at sige sådan noget med bevist og sådan noget, fordi vi er taget jo stadigvæk om en mand, som er sigtet for en meget alvorlig forbrydelse og han nægter så skyldig. Men det, der måske er interessant også at sige, det er det her med, jamen, selvfølgelig som man har en, en ret til ikke at vil udtale sig, men, men det kan jeg så godt. I sidste ende, det, det er sådan, at så hvis der er helt åbenlyse ting, der burde forklares, jamen så... Øh, så kan dommeren altså godt lægge det til grund som en, en del af det samlede bevis. Ja, sig. nu er du helt fremme, ved, ved en, en, når man skal afgøre skyldspørgsmål. Ja, vi, vi, at, at det er meget sjovt nemlig, at på den ene side, så har man ret til ikke at udtale sig, men der findes, som du ser eksempler på, at man har sagt, jamen, de her ting kunne du simpelthen have kastet lys over, hvis du havde udtalt dig med det samme, og derfor så, så kommer det faktisk til at veje imod dig, at du har benyttet dig af din ret. Men, men, men vi skal så også måske huske at sige, at, at vi er ude i de her tilfælde, hvor at... Øh, Ja, du bliver stoppet i en bil og har et kilo kokain liggende på passagersædet, og så ikke vil sige noget som helst, hvor det kommer fra. Altså, vi er helt ude i de der ting, hvor man siger, at altså, det, det kræver en, en åbenlys forklaring på, øh, hvordan man ikke fortæller det. Jo, men hvis du så er en bil, der du ejer bilen, og du kører bilen, og der ligger en kilo kok i din bil, så er du også sikker på, om du så ikke udtaler, bliver du dømt for den. Fordi det er sådan, vores system er sat sammen. Det, det må så i den her omgang blive det sidste ord, dem for vores tid er simpelthen gået fra i dag. Jeg vil godt nå at sige, at jeg ville egentlig gerne have brugt noget tid på at tale om en sag, der er blevet afgjort øh, ved retten i denne her uge, nemlig mod en tømrerlærling, som er blevet idømt 16 års fængsel for, øh, for øh, drab og drabsforsøg. Han øh, slog adskillige af sine kolleger og nogle andre mennesker med en lægtehammer. Han selv siger, at han overhovedet ikke kan huske, hvad der er sket. Han har været i psykiatrisk behandling osv. Men retslagrådet har vurderet, at han var egnet til almindelig fængselsstraf. Og det er han nu blevet idømt. 16 års fængsel. Vi ved ikke nu, om den er anket. Hvis man gerne vil vide mere om den sag, og læse om den sag, så vil jeg bare anbefale at læse Berlingskes øh, dækning under fællesoverskriften Hændelsen i tre kapitler, som er offentliggjort torsdag, fredag og lørdag. Det er ganske enkelt, øh, både fremragende og tankevækkende læsning. Det var så, hvad vi nåede i dag. Politiradio er slut. Vores producer hedder Nima Samani. I studiet var Dan Bjerregård, Nidim Yassar og mit navn er Marie-Louise Toksvig. Tak for nu. Du lytter til Radio 24 /7. Om lidt er der nyheder.